Du lyssnar på Skolsverige som är en podcast. Och den podcasten finns på skolsverige.com. Jag tyckte det blev så bra i början. Där. Du lyssnar på Skolsverige som är en podd. Ja. Du lyssnar på Skolsverige podcasten som finns på skolsverige.com, Acast och iTunes. Denna vecka så pratar vi lite om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 Ja. För ett tröstbris. Så det Så det finns en viss av skam det, men det det pratar vi inte högt om. Vi gör inte det, vi gör inte det. Jag, jag det, det tycker jag inte, vi struntar i det. Mm. Eh, annars flyter det på, bra. Ja, det flyter på. Det är En vecka till påskloset, jag kan inte klaga. Är det är ju också regionalt? Nej, jo. Jo lite, man kan ha påskförlov före och efter påsk på något sätt. Men jag vill åka okay. skidor. Men... Jag tycker det är jobbigt att jag inte får åka skidor postlov och, och jag försöker skida, det är inte rätt det, det hade jag kunnat tänka mig också jag ska till Kalifornien på lovet men det hör definitivt inte ut nej men vad trevligt Kalifornien, Kalifornia mm. Dreaming jag har aldrig varit i USA yes, yes, yes. Det, dit ska vi åka någon gång och ja, podda det borde stå på din lista faktiskt Får man säga. ja jo, men absolut eh, framförallt göra podcast på olika skolor där, det hade varit något eller hur? Det har varit fantastiskt. Och I väntar på att få göra det så kommer här avsnitt 91. Mm. Så. Och den fungerar så som de tidigare 90-avsnitten. För varför bryter ett vinnande koncept? Eh, säger jag, vi har inte vunnit någonting. Men, men eh, varför bryta ett koncept i alla fall? Ja. Det är så att vi har lite nyheter och spaninger och så. Sen har vi i veckans tema. Och sen på slutet har vi en elevkrönika. Som det brukar vara. Precis som det brukar. Inget konstigt alls. Ja, precis, ja. Karin har några bra Spanien på gång nästa vecka eller? Ja, jag har lite smått och gott faktiskt. Den första grejen är ju att skolan eventuellt ska bli lite statlig igen. Va? Det har jag missat. <laughs> Nej, la, Nej, men man har i alla fall en organisationsöversyn av den det statliga myndigheten. Ja, ja, ja, ja. Ja, och då, det man. Ja, det är inte samma sak. Jag vill jag byta Det kan ju inte vara samma sak.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 Utreda eller föreslå hur kunskapsspridning och spridning av forskningsresultat kan bli bättre. Och föreslå lämpligt huvudmannaskap för sameskolan, skolstyrelsen. Så sameskolstyrelsens huvudmannaskap ska utredas. Eh, och det här ska vara klart. Så det är sant att skolan ska bli statlig om man pratar om... Samskolan! Så det är, är sant att... Ja, ja precis, precis. Nu ska skolan bli statlig, kan man säga om det är samig? Ja, är kontentan av det Och om man hoppar fram I juni ser du Ja, 1 okay. ja, juni Så eh, eh, har de ändå några månader på sig Nej, till 2018 alltså Om ett år Ja, jag menar det, tack mm. <laughs> Så så är det eh, Det var den spaningen det mm. Ja eh, Har du spanat någonting denna veckan? Jag har en spanning på gång idag Häromdagen så lanserades eh, Pedagog Göteborg På internet mm, Jag vet Visste du de om det? Ja, jag vet ja, Fantastiskt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 för att eh, jag är inte säker på att jag vet det och jag jobbar ändå i Göteborg stad. Eh, så det blir nog spännande. Ah, ja, man kan klicka runt inte det och se vad som är förlåt. Oj! Här är det någonting på latin. Vad, vad är spännande. Nu <laughs> är det någon som har glömt att byta ut texten, tror jag. Ah, ja, det, det, det är vad det är. Ja. Eh, jag lägger en länk. Man kan gå in på pedagog.goodboy.se. Mm. Det är fina grafiker, om inte annat. Och det finns säkert en massa bra innehåll här i det också. Klicka runt lite grann. Det finns intressanta filmer, artiklar...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 när man blir personen som får en information som man inte riktigt vet var den kommer ifrån. Nej. Eller hur? Nej, precis. Nej, men, alltså, jag, precis. Jag, jag, jag, jag var med om här om häromdagen faktiskt en grej när, när våra elever sa att och, det är faktiskt både lärare och elever kommer mycket för sent. Eh, Sade sa de då. Och det blir ju när man får den i ansiktet så blir det jävligt jobbigt för då mm. börjar man genast tänka vilka lärare är det som kommer för sent?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 de flesta lärarna har man ofta hela tiden man har samma liksom, relation och så. många kanske inte med klasslärare som har sin klass till hela tiden mm. men så har ens elever ofta några relationer med några som de möter någon gång i veckan det kan vara någon slöjdlärare, någon bildlärare någon idrottslärare så, som de inte möter så mycket annars mm. är att det, det finns väldigt olika förutsättningar att jobba med förebygga liksom situationer där eleverna säger oh, men det, är liksom, men det är alltid så här men det finns också mycket lättare att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 Men så, ah, nio timmar per grupp grupptyp. Mm. Vilket är att jag kan ha alltså, Så har jag ändå lektioner. Ah, ja. Fakit, vem bryr sig? Jag åtta till igen nu. Mm. Medan liksom, jag måste ha mer än så. Jag skjuter mig. att mer tid att ta igen. Medan liksom, mm. eh, de kollegor som kommer in någon gång ibland har det mycket svårare att upp det. Och det kan jag tänka mig på, gymnasiet är det bara sådana kollegor. Om man ser hårdare. Ja, men vi, vi träffar, jag träffar ju mina klasser två gånger per vecka. liksom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 för ett tag så hade jag... Så jag, vill inte, jag vill inte höra om mina kollegor. Det får du ta med någon annan. Den blir inte mm. heller bra. För att om jag skickar iväg... Vem annan skickar de till? Bara någon annan kollega eller skickar de till den Eller till den personen. Ta ja. det med den personen direkt. Eller, mm. du vet, mm. man, men, men, men det blir ju inte... För att får man ett förtroende och det berättas ja. förtroligt då måste jag ju som professionell ta eleven på allvar. Absolut. Och, och det alltså,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 Men det kan också bara vara att liksom, får det bekräftat. Okej, jag förstår det. Vad jobbet var. Nästa gång tänk så här. eller Jag tror att du kan säga det till den personen utan att den personen blir arg. Eller liksom, vad som helst. Men det kan också bara vara att säga, okej, men bra, då har jag hört det. Det kan faktiskt vara det som är syftet också, bara få det. Liksom. Gissar jag. Ja, men absolut. Samtidigt så tänker jag så här, är vi duktiga på att ge feedback till våra kollegor?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 är ganska enkla åtgärder åtgärda och som inte, det ligger säkert någonting i det men det är ju inga stora grejer oftast. Det kan vara väldigt enkla saker att åtgärda, men, men det kan också vara inte så enkla saker och göra Och någonstans måste man ändå tänka sig, när kopplar man in sin chef när kopplar man ner andra människor i i den processen såklart så måste det vara. Men, men samtidigt, visst, jag hör vad du säger det, det, hade man haft ett öppet klimat och så där man också pratade med varandra om det, för jag tror det finns en prestigedimension i där som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 Inom jättestora citatecken bra man är som lärare. Så är det fortfarande så att det kommer finnas elever ja. som hellre går att prata med någon annan. Och så måste det vara. Ja. Då. Och då ska jag tänka mig att säga: Har man en part i sådana tillfällen som är tydliga liksom, där, där man får liksom bita sådana här diskussioner med varandra, mm. så tror jag, eller där man får hjälpa och förstå vad som är grejen med, dem, med ens elever, så, man får varandra med det, mm. så kanske det också skapar en jämlikhet i det, så som du beskriver. Mm.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 Eh, vi har nyss börjat sjuan, så vi gick alltså upp till högstadiet nyss. Och nu tänkte vi prata lite om skolan på den här podden. Vad är det roliga skolan? Eh, ämne. Då. Ja. Eh, I så fall idrott. Eh, svenska och SO. Ja, ah, jag tycker ja. idrott också. Mm. Varför tycker ni om de ämnena? Tjena, ja, jag tycker om svenska och SO, för att det är väldigt så lugnt om man kommer in i arbetet. Det är så fokus. Ah, det... Ja, det <laughs>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 Ida och Jonna tackar för oss. Och kolla in eh, Sofie Lundspaper paper där vi alla tre är delaktiga och, och skriver saker. det kommer nog komma upp lite olika artiklar från oss snart. Så det är bara att hänga med i vårt oh, arbete. Och Ja. <laughs> okay, tack för att ni lyssnade. Hej då! Vi här i